Day by Day, with good music right here on Apolonia Radio. Bună ziua, prieteni, bine v-am regăsit. Sunt Ioana Nedelcu, ascultați Apolonia Radio și vă invit împreună cu mine să luăm masa de prânz. Iată o emisiune nouă pentru voi, prieteni, o emisiune despre noi, oamenii obișnuiți, cine suntem, ce vrem, cum ajungem să ne împlinim dorințele O emisiune deschisă tuturor celor care vor să ne spună părerile lor, să ne transmită chiar întrebările la care doresc răspuns Ne puteți contacta în producție la numărul de telefon 0332 8035 8, 8. Dragii mei, astăzi este o zi de marți pentru majoritatea dintre noi, ca să zic așa. La nivel mondial, astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Alimentației, o zi declarată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite cu scopul creșterii gradului de conștientizare publică asupra problemelor privind alimentația la nivel mondial și consolidarea solidarității în lupta împotriva foametei, a malnutriției și a sărăciei. Tema aleasă de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură pentru anul 2017 este Schimbă viitorul migrației. Investește în securitatea alimentației și dezvoltarea rurală. Dar, Dragii mei, știm foarte bine, lumea este într-o continuă schimbare, foarte multe persoane au fost nevoite să-și părăsească locurile pe unde trăiau casele, numărul acestora fiind mai mare decât după, atenție, al doilea război mondial. Cauzele acestei migrații le constituie instabilitatea politică și conflictele în ascensiune. Foametea, sărăcia, fenomenele climatice extreme reprezintă alți factori importanți care au determinat migrația oamenilor. Trei sferturi în populație aflată în sărăcie extremă își duc viața bazându-se exclusiv pe agricultură și alte activități rurale. Crearea unor condiții care să permită populații rurale, în special pentru tineri, să rămână acasă și să se simtă în siguranță, reprezintă o componentă crucială a oricărui plan de stopare a migrației. Să vă spun, dragi prieteni, că nu de mult și eu am migrat de la oraș la țară, ca să spun așa Am făcut lucrurile acesta pentru simplul motiv că mi-am dorit un pic mai multă liniște Mi-am dorit să pot avea parte de mai multe momente în aer liber Și de ce nu să iau și o masă la prânz mai, mai sănătoasă dacă sunteți de acord cu faptul că astăzi este important să discutăm despre ceea ce mâncăm, fiindcă se spune de obicei ești ceea ce gândești, ești ceea ce mănânci, ești ceea ce uh, spui, haideți să vedem uh, care ar fi opiniile voastre în, uh, în acest sens. Vă aștept uh, cu întrebările voastre și cu gândurile voastre la numărul de telefon 0332 803588 Și până un alta să mai ascultăm un pic de muzica pentru o orice masă bună. începe și cu o muzică deosebită. That's all about music. Only good music on Apolonia region. we go. Dragii mei, deja am primit foarte multe mesaje de la prieteni care îmi scriu că se bucură că am revenit în radio, știți și voi foarte bine când e vorba de prima dragoste. Pur și simplu nu poți să o uiți și într-adevăr radio pentru mine este ceea ce înseamnă felul meu de a mă manifesta foarte aproape de sufletele voastre. Nu uitați faptul că ascultați în acest moment Apolonia Radio, un radio aproape de inimile voastre. E zi de marți, nu știu cum e la voi. Mie marta merge foarte bine. Vreau să vă spun câteva lucruri referitoare la condițiile meteo pentru ziua de astăzi și pentru zilele următoare. Și ne anunțăm meteorologic că astăzi maxima zilei va fi de 7 grade Celsius. Iar minima nopții de 3 grade. Însă mâine vremea se pare că un pic un pic se mai îmbunează, maxima zile va fi de 9 grade, iar pe timpul nopții vom avea 4 grade. Mergem mai departe, în ziua de înainte de weekend, cerul va fi ușor înorat, maxima zile va fi de 8 grade, iar minima de 3 grade. Să ne bucurăm totuși pentru că toate valorile sunt, sunt pozitive Să nu uităm că suntem în noiembrie Și de asemenea să nu uităm că astăzi a început și postul Crăciunului Doamne, când a trecut acest an mai avem foarte puțin Până în momentul în care vom împodobi brazii Și vom sta alături de familie și vom aștepta pe Moș Crăciun Și vă lansez acum o provocare ce îi cereți voi lui Moș Crăciun anul acesta? Eu știu foarte bine ce-mi doresc, dar aș vrea să aflu de la voi. Mulțumesc tuturor prietenilor care sunt acum alături de noi. Cine știe, poate servim masa undeva, le dorim poftă bună și la masă și la ascultare la Radio Apolonia. Pentru medicii specialiști, Centrul de Imagistică Computerizată din cadrul Centrului Medical Domenico Iași pune la dispoziție un circuit complet format dintr-un aparat de radiologie 3D, software-uri pentru simulare implantară și o masă de disecție virtuală anatomaj. Echipa noastră de specialiști vă poate ajuta în simularea intervenției chirurgicale cu ajutorul unui computer tomograf sau remene de la pacient. Principalele avantaje ale acestor investigații ar fi faptul că radiografiile sunt procesate pe loc, iar iradierea pacienților este minimă. Centrul Medical Domenico este situat în strada Păcurari, numărul 11, fiind deschis de luni până vineri, între orele 8.20. Vă așteptăm! Într-un cadru primitor, Centrul Medical Domenico din Iași oferă pacienților săi servicii medicale de înaltă calitate în domenii precum consultații medicale de specialitate, laborator de analize medicale, balneofizio radiologie digitală, tehnică dentară și stomatologie. Aici puteți găsi aparatură de ultimă generație la standarde europene. De ce să alegeți Centrul Medical Domenico? Pentru că pacienții primesc o atenție deosebită din partea personalului medical care dispune de înaltă pregătire. Centrul Medical Domenico are două puncte de lucru, unul în Strada Păcurari, numărul 11, și cel de-al doilea în Strada Gării, numărul 5. Vă așteptăm! Traffic on the northern line We say goodbye the final time Pretend that we meant something more than this Dragii mei, n-am plecat nicăieri. Sunt tot aici cu voi. Pe meniul nostru de astăzi, de la masa de prânz, avem câteva știri din zona politică. Iată, o persoană de origine. Uh, să zicem așa mai, mai specială un, un om din Serbia da? un, un om care ne-a vizitat țara uh, a fost uh, declarat uh, indezirabil pentru România Haideți să-i vedem povestea de ce s-a întâmplat acest lucru uh, Comandantul autointitulat uh, al organizației Cetnici pacret din Serbia, Bratislav Jivkovic pe numele său a fost declarat indezirabil în România pe o perioadă de 15 ani, de către Curtea de Apel București, a anunțat astăzi purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, domnul Ovidiu Marincea. În cursul anului 2017, Bratislav Živković s-a deplasat de mai multe ori în România cu scopul de a întreprinde activități de culegere de informații care, potrivit cadrului legal în domeniu, constituie riscuri și amenințări la adresa securității naționale. El a precizat că măsurile specifice întreprinse de Direcția Generală contra Spionaj din cadrul SRI au condus la prevenirea exfiltrării de informații clasificate de natură să afecteze interesele de securitate națională. Iată ce a afirmat domnul Ovid Marincea. Cetățeanul sârb nu a reușit să intre în posesia niciunui document sau informație clasificate. Evaluarea SRI arată că prezența lui constituie un risc la adresa Securității Naționale, motiv pentru care a fost sesizat Ministerul Public cu propunere de declarare ca indezirabil. Păi da, asta e, știți voi, acel proverb, când pisicanul e acasă, șoare ce le joacă pe masă. Deci acest domn din Serbia a crezut că noi suntem așa foarte ușor de digerați, iată, nu s-a întâmplat acest lucru, ca tare, îl scoatem de pe listă. Continuăm cu câteva date referitoare la măsurile fiscale care periclitează România ca amplasament investițional. Ambasada Germaniei la București supune atenție comunicatul de presă al Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană, HHK, ca o contribuție importantă la dezbaterea actuală pe teme fiscal-politice. Iată ce spune uh, Camera de Comerț uh, în acest comunicat. Cu mare îngrijorare am luat la cunoștință faptul că modificările din codul fiscal anunțate de guvern au fost publicate în monitorul oficial și urmează să intre în vigoare la începutul anului 2018. Camera de Comerț și Industrie Română-Germană, în calitate de reprezentanță oficială a. Economie germană în România și de cea mai mare asociație economică, ce reprezintă interesele a circa 600 de companii membre, dorește să sublinieze încă o dată pericolele pe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în formă actuală. Companiile germane de România se numără printre cei mai mari și serioși angajatori, Circa 7500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România, majoritatea fiind în București și în județele Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj. Aceste companii au peste 250.000 de angajați. Germania rămâne de departe cel mai important partener economic și comercial, Astfel că 23,1% din totalul exporturilor este în această relație cu Germania Și de asemenea 19,9% din importuri Și acum fac o mică paranteză pentru că mi-aminteam de un prieten din Germania A venit în vizită în țara noastră dragă și mergând cu el prin oraș pe la orele prânzului Cam cum ar fi acum Bunul nostru prieten a văzut străzile pline de oameni Și chiar m-am și întrebat atunci Zâmbind așa ușor amar domnule cine muncește dacă toată lumea este pe stradă? Sigur că am sărit în apărarea concetățenilor mei Și atunci i-am replicat tot așa sub formă de glumă Dragul meu, Germania mare mult până să ajung ca România Mergem mai departe, dragii mei, și fiindcă tot ne simțim noi foarte atașați, așa, emoțional, de frații noștri de peste prut, iată că președintele Republicii Moldova se pronunță clar împotriva unei posibile uniri cu România. Igor Dodon spune că și ar și declarat în repetat rânduri că sprijină rezolvarea problemei transnistrene pe baza principiului federalizării, subliniind că important este conținutul și nu denumirea, adică referință la federație, Autonomie sau o altă denumire. Reunificarea Republicii Moldova presupune în opinia sa două precondiții statul neutru recunoscut de actori internaționali și recunoașterea dreptului transmistrii ei la autodeterminare în cazul în care uh, Moldova își va pierde statalitatea. Ar trebui să înțelegem că el a vrut să spună de fapt în cazul în care se va uni cu România ei, astfel, Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a cerut insistent Bucureștiului să renunțe la ceea ce el a numit politica ce urmărește lichidarea statului moldovenesc, promovată la nivelul instituțiilor puterii de stat românești. Păi, dragilor, suntem cu sufletul către frații noștri de peste Prut. Tare, m-aș fi curioasă să aflu opinia voastră legată de această mare unire. Să nu uităm că anul următor, în 2018, sărbăm un centenar al Marii Uniri și să ne întrebăm suntem suficient de uniți noi, între noi, cei care suntem deja pe teritoriul României. Ne dorim să mai primim alături de noi și alți frați. Nu ezitați! Apolonia Da! Suntem la Apolonia Radio și chiar aș vrea să aflu de la voi. Vă spun din nou numărul de telefon la 0332 803588. Spuneam, aș vrea să aflu opinia voastră legat de această luare de poziție a președintelui Republicii Moldova și vis-a-vis -vis de unirea cu frații noștri. O zi de marți... O zi de altfel destul de plăcută, zic eu, pentru această perioadă anului, căci nu prea mi-amintesc să fi fost în ultimii ani o toamnă atât de frumoasă și atât de, de bogată și, de ce nu, să ne bucurăm de ceea ce avem în fiecare zi, să ne dorim mai mult, pentru că asta este firea umană, să... Să vrem din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine și eu vă întreb, dragii mei, prieteni și ascultători de Radio Apolonia, dacă voi ați vrea și credeți că ați și putea să schimbați ceva în viața voastră, în destinul vostru, cum ați face lucrul ăsta? De obicei ne întâlnim doi 3-5% la câte o petrecere și începem să discutăm despre viață, despre ce au mai făcut unii și alții. De multe ori întâlnirile astea se duc așa către zona de lamentare. Dar Totuși soluția pe unde este? Că ne place să vorbim între noi, așa mai pe șoptită, mai pe la colțuri. Hai să o spunem pe direct. De ce nu trimiteți-mi sugestiile voastre. Pe rețea de socializare N-aș vrea să o denumesc aici Dar ști, știți foarte bine care este Și s-au luat numărul de telefon Număr direct în redacție 0332 Bun Și pentru că e o zi de marți Imediat după un scurt moment de publicitate o să vă încânt un pic cu ceea ce ne spun astrele, că toată lumea așteaptă, nu știu, din, de undeva din univers să-i spună cineva ce are de făcut astăzi. Uite, mie nu mi-a zis nimeni, dar am venit de dimineață cu o stare foarte bună. De ce? Pentru că am venit la radio, da? Iubirea mea, acum sunt foarte ok... Sunt la masă cu voi, promit că n-am să fiu singură în următoarele emisii, pentru că așa, e masa de prânz, dacă o e de unul singur, e cam tristă. Dar în funcție de ceea ce vă doriți și voi, eu voi avea invitați și vă vom răspunde tuturor întrebărilor pe care le veți adresa dumneavoastră către Radio Apolonia. Ai mult la calculator și ai dureri de spate, dar ai uitat când ai făcut ultima dată mișcare? Te așteptăm la Clinica de balneofizio a Centrului Medical Domenico. Avem o paletă largă de servicii medicale pentru pacienții care suferă de disfuncții posturale, dizabilități neuromusculare, afecțiuni cardiorespiratorii sau metabolice, dar și pentru persoanele care vor să arate bine. Sălile de recuperare sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, conform standardelor europene. Programările se fac la numărul de telefon 0332803595 de luni până vineri între orele 8.16 în sediul din Strada Păcurari numărul 11. O echipă dedicată să ajute pacienții, dar și o aparatură ultramodernă nu poți găsi decât la clinica de protetică dentară din cadrul Centrului Medical Domenico. În dotarea clinicii se află unituri dotate cu cameră intraorală, scanner intraoral, echipamente digitale pentru mixarea materialelor de amprentă și multe altele menite să sporească confortul pacientului și calitatea rezultatelor finale. Protetica cuprinde un set de servicii de restaurare dentară prin proteze parțial sau total mobilizabile, incrustații, coroane, punți sau fațete, realizate din materiale precum ceramică, zirconiu, Emax, dar și materiale convenționale precum metal, compozit sau acrilat. Tehnologiile folosite sunt clasice și moderne, iar astfel vom satisface exigențele fizionomice. Apelați cu încredere la Clinica Protetică a Centrului Medical Domenico din Iași. Ascult ah, Apolonia Radio Hits in the city Apolonia Radio.ro Bună, da, dragilor, Apolonia, ascultați că face bine și la suflet. Haideți să vedem cum stăm cu astrele în meniul nostru de astăzi. Începem cu berbecul, zodea berbecului și spun așa. Te afli în compania unor persoane foarte diferite și ori tu trebuie să devii un fel de arbitru între taberele formate, ori trebuie să încerci să colaborezi eficient cu fiecare. În fața unor situații dificile, care pot crea și animozități, trebuie să fie atent pentru că fiecare pare cu pe al lui, așa încât e clar că trebuie să ai un rol de arbitru, Taur. Pui multă pasiune într-un proiect nou care pornește acum și dacă reușești să-ți păstrezi energia până la capăt, roadele vor fi pe măsura patimitale. Îți place ceea ce faci și când investești atâta bucurie de a munci într-un plan nou, rezultatele vor fi pe măsura dorinței de reușită. Dar să fii atent că unii vor încerca să te oprească din aceste lan, să-ți deciziile, Uh, însă, odată ce te-ai pornit pe drumul ăsta, ești foarte greu de oprit Gemeni Greu merge colaborarea cu cei din jur pentru că nu ai parte de și prea deschiși la propunerile tale Sunt încăpățenați, închiși, nu au chef de discuții și parcă te-ai lovit de un zid de răceală și indiferență la orice tentativă de a te apropia dacă vezi că nu ai cu cine discuta, schimbă direcția dialogului către altcineva, deci ieși din acest mediu și alături te unor oameni care ți seamănă la fel de dornici de activitate, volubili și cooperanți. Hai să vedem și la RAC, e greu să-ți vezi marele vis împlinit, dar nu e imposibil. Ceea ce nu ai reușit să pui în practică tot anul are mari șanse de materializare de acum înainte, dar trebuie să încep să faci de pe acum ceva în această direcție. Trasează linia acestui proiect important pentru că nu contează doar sensul sau ținta spre care te îndreți, ci și felul în care dai startul acestei acțiuni. Poate fi momentul optim pentru a porni pe acest drum, pentru că se presupune că ai acumulat energia de care ai nevoie pentru succesul de plin. LEU Nu poți trece ușor la etapa următoare a unei acțiuni ce părea să evolueze foarte bine. Da, astăzi pierd cu o serie de piedici ce te obligă să-ți aduni forțele mai atent și să acționezi cu drăsneală și ambiție. Nu aștepta să se rezolve de la sine, ci pune umărul concret pentru ca lucrurile să revină pe linia normală de evoluție. Deții toate resursele pentru a depăși acest impas. Mai zicem și de fecioară, deși unii povestesc ce frumos va fi un eveniment anunțat pentru perioada următoare, tu ai mari rezerve și nu te lași convins de promisiunile lor. Preferi să te bazezi pe fapte, nu pe basme, chiar dacă și tu faci parte dintre cele mai mari persoane care visează, viața te-a învățat destule de lecții despre diferența dintre realitate și vis. Uh, facem o mică pauză acum pe zona horoscopului. Unele zodii am văzut, sunt un pic mai traumatizate astăzi. Uh, poate că are legătura cumva și cu un uh, fenomen uh, natural, și anume, în această dimineață a avut loc un cutremur în Vrancea cu o magnitudine de 3,3, scara Richter, în zona seismică Vrancea, la ora locală 1 și 11 minute, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la adâncime de 126,3 km în apropierea următoarelor orașe, Odobești, Panciu, Nehoiu, Râmnicu Sărat și Onești. Dragilor, poate nu știați, dar în luna noiembrie în România Au avut loc 12 cutremure în zona seismică Vrancea Și în zona Transilvaniei Cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4 grade pe Richter Lumea se mișcă, lucrurile se întâmplă Pământul este o planetă vie Ne mai scutură așa puțin del din când în când Asta poate doar așa să le mai amintească Să avem grijă și de ea Uh, și uh, de ce nu, uh, aș vrea să vă întreb pe, pe voi, dragi ascultători Dacă până acum, în funcție și de vârsta pe care o aveți și de experiența de viață Ați plantat vreodată un, un, un copac sau eu știu, ați participat la o acțiune uh, de genul acesta Pentru că o spun cu tristețe, uh, sigur, uh, țara noastră e foarte frumoasă, e foarte bogată este așa o pată verde pe harta Europei Dar dacă mai continuă defrișările astea haotice Nu știu său ce culoare o să mai avem Așa încât nu uitați să îmbrățișați și copacii Că și ei au nevoie de sufletul vostru Și noi de ceea ce ne oferă ei O iubire necondiționată Mai departe o să vă spun că Ziua de astăzi pentru mine este o zi într-adevăr de început de poveste aici la Apolonia Radio și îmi doresc foarte mult ca împreună cu voi să avem în meniul emisiunii noastre și informații culinare. Iată, m-a stârnit, între ghinimele fie vorba între noi, o doamnă, Claudia, care mi-a trimis următorul mesaj, a început postul, dar ce rețete putem să punem în practică în perioada asta de post, fiindcă... Până la urmă, acest post al Crăciunului are ca direcție principală postul alimentar. Imediat după ce vom trece peste o mică pauză publicitară, revenim în direct și, de ce nu, să vorbim un pic despre ceea ce mâncăm în această perioadă. După cum spuneam, Apolonia Radio este alături de voi în fiecare zi, în special alături de voi sunt și eu începând de astăzi la orele prânzului. Mai departe, ceva legat de uh, ceea ce uh, mâncăm în fiecare zi. Aveam o cunoștință care acum vreo 20 ceva de ani în urmă a zis, domnule, în momentul în care eu voi găti doar cartofi prăjiți, înseamnă că trebuie să-mi pun uh, niște întrebări foarte serioase cu privire la felul în care viața mea uh, se derulează. Da. Uh, Mie îmi plac cartofi prăjiți, nu știu vouă dacă vă plac, dar cred că într-o lume din aceasta în care lucrurile se întâmplă foarte repede sau din ce în ce mai repede, mulți dintre noi picăm în patima aceea de a mânca rapid, pe fugă, dacă se poate și produse gata, preparate și de ce nu în perioada asta... De post, acele magazine alimentare înregistrează vânzări destul de ridicate la ceea ce înseamnă produs vegetal. Vă provoc, în schimb, să încercați, măcar o dată, în momentul în care ajungeți într-un astfel de magazin și vă propunem să cumpărați un produs recomandat pentru perioada aceasta de post, să citiți eticheta. Ați fi surprinși poate să aflați câte lucruri ciudate, ca să le denumim elegant, se găsesc în acel produs, într-adevăr, de post. Dragii mei, în mea, bunica făcea mâncare de cartofi, înlocuia, eu știu, carnea în această perioadă de post cu o cremă de humus. De ce nu? Să încercăm să mâncăm la o calitate mai bună, să ne facem noi... Acest, acest dar, pentru că postul, până la urmă, cel alimentar, este binevenit dacă îl ții cu cap și dacă pui un pic și de iubire când faci acel, acea mâncare. Da? Dincolo de postul alimentar este și postul spiritual sau în funcție de Felul în care fiecare își privește viața Pentru unii prioritar este postul spiritual Să deci încercăm să vorbim în zilele următoare La masa de prânz Despre ce e postul De ce îl ținem Chiar îl ținem din convingere Sau pentru că asta este perioada Și mă rog Trebuie să fim în același rând cu toți oamenii și eu vă promit că nu doar voi încerca, voi și reuși să invit alături de mine în studio o persoană din domeniul culinar, un bucătar, care să ne spună câteva rețete rapide și gustoase pentru această perioadă de post. Bun, și fiindcă am uh, terminat uh, micuța noastră intervenție despre uh, felurile culinare, deja mie mi-e foame, uh, sper voi să fi reușit până acum să serviți masa de prânz, uh, nu-i uitam pe cei care sunt născuți în balanță și o să le spunem că astăzi iubirea este tot ce au mai scump pe lume și îi îndemnăm să se bucure de momente superbe alături de cei dragi să fie cu inima deschisă Căci gesturile lor de afecțiune Vor primi La schimb tot ce au mai bun În partenerul lor În cazul în care nu există încă cineva În inima unui uh, Om născut în Zodia Balanței Astăzi șansele sunt mai mari De a întâlni o persoană Care să-ți facă sufletul Să tresalte Așa încât dragi Balanței Și în întâmplarea iubirii Scorpionii la Scorpion e un pic mai uh, dificilă ziua de astăzi pentru că ei nu știu cum să trateze veștile care vin azi din toate părțile, uh, poate și pentru faptul că aceste vești sunt uh, foarte contradictorii. Uh, așa încât sunt motive de distracție și de bună dispoziție, dar în clipa următoare, imediat, un Scorpion poate auzi ceva din extrema cealaltă. Adică e, poate fi o zi cu stări la extreme. Dacă pornești ziua prost, cu sufletul împovărat de gri și tristețe, sigur apare ceva care să te facă să te simți din nou bine, dar se poate și invers. Așa încât, mare atenție, scorpioni! Săcetători! Dragilor, mai bine stați pe loc, fără a vă exprima deocamdată opinia cu privire la un eveniment care nu a ajuns încă la nivelul cel mai stabil, încă se mai pot modifica lucrurile, încă nu s-au așezat toate pe făgașul normal și o decizie luată acum sau o concluzie extrasă prea devreme ar putea genera mai târziu o complicație. Deja aveți o idee despre felul în care se vor încheia aceste aspecte, dar cel mai bine este să așteptați, așa încât nu vă priviți. Capricornii nu poți mulțumi pe toată lumea, nici măcar atunci când urmezi cele mai corecte căi și nu te abați de la reguli. Cineva tot îți va găsi mod în papură, chiar și la cele mai juste decizii sau la cele mai inteligente alegeri, dar nu pleca urechea la astfel de comentarii. Unii nu au ce face decât să critique ceea ce fac ceilalți, dacă tu consider că faci ceea ce trebuie, mergi pe calea ta. Nu-ți schimba modul de a fi sau de a acționa doar pentru că altul îți spune că se poate și altfel. Dacă tu ai ales, fi ferm pe poziție. Uh, pentru vărsători, nu știți să, să vă bucurați de succesul la care ați ajuns prin atâta eforturi, de parcă ați vrut și mai mult. Uh, nu, nu vă mulțumiți cu puțin, sperați ceva mai mult uh, da. Totuși atenție, vărsători, să nu pretindeți imposibilul Încercați să acceptați ceea ce vi se oferă De cât deloc e bine și așa Ambiția voastră este foarte mare și visați ca într-o zi Să ajungeți mai sus decât până acum Pești, uneori e bine să-ți susții punctul de vedere cu un dram de agresivitate pentru că doar așa vei reuși să ai ultimul cuvânt într-o dispută. Găsești tonul potrivit pentru a te face ascultat și inspir siguranța de sine și fermitatea, ceea ce te ajută să te impui în fața tuturor cu ușurință. Nu aluneca spre agresivitate verbală, orice ar fi, chiar dacă unii te vor irita cu modul lor de comunicare. Căci trebuie să continui să vorbești cu încredere în mesajul pe care îl ai de transmis. Bine, dragilor, acesta a fost, să spun așa, meniul astrelor. Sperăm că el este doar orientativ pentru voi și că fiecare vă conduceți după instinctele voastre și după cum vă este inima, așa încât noi nu facem altceva decât să cochetăm așa puțin cu universul și să vă aducem câteva puncte de reper. Nu uitați să ne comunicați impresiile voastre, întrebările voastre aici la Apolonia Radio la numărul de telefon 0332 803588. Sunt Ioana Nedelcu, ascultați Apolonia Radio și după o scurtă pauză revenim în direct. Suntem recunoscuți pentru profesionalism, punctualitate și calitate. Garantăm calitatea lucrărilor noastre. Serviciile oferite de noi sunt la standarde de înaltă calitate. Încredințați-ne următoarea lucrare, iar satisfacția dumneavoastră va deveni obiectivul numărul unu pentru noi. Suntem siguri de asta. Gândiți-vă la noi ca la un adevărat partener, întotdeauna alături de dumneavoastră. Laboratorul de tehnică dentară de la Centrul Medical Domenico de pe strada Păcurari, numărul 11 produce lucrări din diferite materiale zirconiu, ceramică presată, Emax, compozit sau altele. Mai mult decât atât, aparatura de care dispunem permite efectuarea protezelor din materiale alternative pentru pacienții cu alergie la acrilat. Liniile tehnologice de care dispunem sunt convenționale, cât și asistate de calculator, astfel ne putem plia pe dorințele dumneavoastră. Fie că aveți nevoie de inlay, onlay, fațete dentare, coroane, punți, proteze mobilizabile, aparate ortodontice sau gutiere, echipa noastră vă stă la dispoziție. Sensibilitate la dulce, la rece sau la cald? S-ar putea să ai o carie dentară. Echipa noastră de specialiști te așteaptă într-un mediu plăcut, unde întreaga noastră activitate este concentrată pe rezolvarea problemelor dentare, precum caria sau hipersensibilitatea dentinară. Soluțiile noastre terapeutice se ghidează după principii minim invazive, astfel rezultatele să fie de înaltă calitate. Pentru a rezolva problema ta, echipa noastră a dotat clinica de cariologie de la Centrul Medical Domenico cu aparatură și materiale de ultimă generație. Vă așteptăm cu drag! Day by Day, with good music right here on Radio. Prieteni, vă întreb acum foarte sincer și deschis, vi s-a întâmplat măcar o dată în viață să porniți așa, cam pe la vremea asta, pe stradă și să vă gândiți, încotro merg, care e, până la urmă, locul meu în această lume, profesional vorbind, pentru că fiecare dintre noi cred că a avut de pus în balanță la un moment dat jobul pe care îl are, dacă vrea ceva mai bun, pe unde poate găsi ceva mai bun. Astăzi vreau să vă vorbesc despre Universitatea Alexandru Ioan Cuza, care iată, organizează a treia ediție a zilelor carierei. În această perioadă, 13-17 noiembrie 2017, Universitatea Alexandru Ioan Cuza pune la dispoziția studenților interesați de dezvoltarea carierei acest eveniment care pentru prima dată este organizat pe 5 zile tematice, în cadrul cărora vor fi organizate activități de educație non formală, cum ar fi ateliere, training-uri, evenimente de carieră. Susținute de către angajații departamentului servicii pentru studenți și absolvenți sau de partenerii evenimentului. Dragii mei studenți, dragi oameni care vă căutați un job, nu lăsați să treacă oricum aceste, aceste zile, mai ales că astăzi este ziua dedicată angajatului și de dimineață au început lucrările dedicate acestor uh, pune la dispoziție de informații de către uh, specialiști din cadrul universității. Spuneam, nu lăsați să treacă oricum această zi, pentru că nu cred că prea curând sau de prea multe ori în viață cineva îți întinde o mână de ajutor și îți spune, uite, uh, ia de aici aceste informații, uite, cam așa ar trebui să te pregătești Cam asta este zona unde poți găsi un loc de muncă pentru tine. Practic e un ajutor foarte bun și le dorim celor care organizează aceste zile ale carierii să le facă an de an, astfel încât studenții sau cei care au absolvit deja să își găsească niște puncte de reper într-o societate în care Uh, vremurile sunt ușor, uh, așa, pe repede înainte uh, Mai departe, vreau să vă spun că avem uh, la sfârșitul lunii noiembrie la Iași Cea a 8 -a ediție a festivalului de film documentar DOCES Cu cele mai recente filme documentare din Franța, Germania, Marea Britanie și România Călătoria în lumea filmului documentar va fi însoțită de întâlnirea cu regizori și critici, mari nume ale cinematografiei europene. Festivalul va avea loc la Ateneul din Tătăraș în perioada 22-26 noiembrie 2017 și este coorganizat de Primăria municipiului Iași, Institutul francez din Iași, Centrul Cultural German și British Council. Dezbaterele din ediția DOCHES de anul acesta vor fi moderate de directorul artistic al festivalului, responsabil de selecția filmelor românești domnul Florin Lăzărescu și de Bior Planog, coordonatoarea cinematografului Elvir Popescu, Institutul francez în România, responsabilă de selecția de documentare franceze și germane. Intrarea este liberă oameni buni, așa încât Uh, nu facem altceva decât să întărim această invitație de a participa la festivalul de film documentar uh, Doc Est. Și pe scurt, uh, Iași Guitar Festival, dacă n-ați mers până acum, un eveniment care împlinește 10 ani și... Uh, Imediat o să vă mai spun câteva lucruri despre acest festival care este, până, una, până la urma, urma un eveniment unic în țară de ce? Pentru că întâlnim aici recital extraordinar de chitară clasică, un concurs național de chitară electrică, concerte, masterclass de chitară bas și lansare de carte. Ei, toate acestea se vor renumi, reuni în cadrul evenimentului alături de invitați speciali. Intrarea este liberă. Avem destule, destule Atracții în, în oraș Și pe parte culturală Și pe parte profesională Să vă dau și o veste bună Nu știu cum se vede la voi Dar din studioul nostru Vedem soarele, dragilor Asta înseamnă că vremea S-a îmbunat. Poate că a și văzut meniul nostru de astăzi și s-a simțit confortabil și soarele. Ioana Nedelcu este numele meu. Ascultați Apolonia Radio și și ne revedem și ne reauzim mâine, începând cu orele 12, la emisiunea Masa de Prânz. Vă doresc o după-amiază cât mai frumoasă și vă las în compania muzicii. Throwing up the west side As we tear in the hair Stop by pipe place Throwing fish to a platter Downtown Downtown Downtown Downtown Downtown Downtown She has her arms around you Stone wash, so raw, we'll more like a <laughs> bullet Yeah, you can't catch me I'm A popo, can't remember me I'm in a B-Boy stance, I'm not dancing I got your girl on the back. Because I'm too damn quick I'm too damn slick Hold down yelling out who that is It's me, the M, the A, C, the K Sounding like a French pimp pump back in the day I take a to Ponderay And I watch her skate I mean water ski ollie olly, oxen free I'm cruising down fourth And they watching me I do a headstand And eagle lands on my seat Well, hello But baby, the kickstand ain't free Now do you or do you not Wanna ride with me I got one girl I got two wheels She a big girl but ain't a big deal I like a big girl I like them sassy Going down a back street Listening to Blackstreet, running around the whole town. Neighbors yelling at me like you need to slow down. Going 38, Dan, chill the fuck out. Mow your damn lawn and sit the hell down. I only had one helmet, I would give it to you. Give it to you. closing down Broadway, girl, what a wonderful view. Wonderful view. There's layers to the shit, player. Tear my suit. Tear my suit. Let my coattail drag, but I ain't tearing my suit. Tear my suit. Don't let Day with good music right here on Apollonia Radio.